Болка на Христа Посрещнахме изгрева и животът ми се струваше едно свещено действие. Тревата, по която стъпвахме, беше украсена с милиони росни капки. А около нас боровете, които символизират вечния стремещ на духа към висините, издигаха върхове. Да, ние се намирахме в един неръкотворен храм. Образувахме колелото на паневритмията. Учителят влезе вътре в кръга. В центъра оркестърът засвири, колелото потегли и душите ни затрептяха. По-късно се озовахме в друго колело. Почна разговор. Онзи, който е роден вътрешно, той ще пожелае всичко, каквото е придобил. Знание, сила и богатство да отдаде на Бога. Великото разумно начало е на първо място в неговото съзнание. Ако човек иска да бъде знаменит, тогава той не е в реалността. Всеки, по отношение на това, което има, е касиер на Бога. Защо, като закъсат, хората идват при Бога? Каква нужда има той от тях, след като са изгубили най-хубавото време, през което са могли да работят за Божественото? На младени човек казва, че не му е време да работи за Господа. Като старее, намира, че вече не е годен. Не. Сега разреши въпроса и кажи. Ще ида да служа. Нито страдания, нито хули, нищо няма да ме спре. Един брат каза. Един мой приятел иска да служи на Бога. Не само да има желание, но да го реализира. С всички сили да работи при тези условия, в които се намира, човек все гледа на наредин материалните си работи и после да работи за душата си. Обаче той нарежда, нарежда и тък му ги нареди, умира. Затова още в настоящия момент почнете работа за Бога. Когато човек работи за себе си, няма резултат понеже образува дълги вълни. Те са бавни и отиват наблизо. Когато работи за Бога, той образува къси вълни, които са бързи, отиват надалеч и дават голям резултат. Да се върши волята на Бога, без да се говори много за това. Бъдете като Онзи Бакалин, който турял по 5 грама отгоре на стоката за късмет, без да изтъква, но който би проверил, би знаел за това. Има един, който живее в хората и като правите услуга някому, правете я заради него. Постъпвайте така, както Бог постъпва към вас. Всяка една работа Бог я започва. После е предава на хората да извършат и те нещо и да имат дял в нея, за да получат благословение. След това накрая пак той я завършва. Който иска да върви в божествения път, трябва да употребява новите методи в живота. Ако иска да получи Възкресение, той трябва да пази следните две положения на висшата любов. Първо, всяка сутрин и вечер, да изпраща на всички хора от своето благо, което е вложено в душата му. И второ, скрито да люби хората и да им слугува по цял ден, дори тогава, когато те го мразят и вършат зло. Това подразбира Христос под думите служене на Бога. Невидимият свят като иска да възложи работа на някого, ще го изпита във всички отношения. Каквото желаеш, ще ти дадат и след това ще определят каква работа можеш да вършиш и на каква служба. Някои изпитват страх, че като влязат в духовния живот, ще изгубят това, което имат. А те трябва да се убедят, че няма да изгубят нищо. Напротив, ще придобият нещо. Ето три действия. Когато изпълняваме волята Божия, ние работим за себе си. Като търсим Царството Божие и Неговата правда, работим за ближните си. Когато прославяме името Божие, ние работим за Бога. Що му обичаш? Ти прославяш името Божие. Майката девет месеца носи отробата си детето и не се оплаква, а детето един път ще донесе вода и се оплаква, че много е работило. Също така и Бог, откакто ни е създал, до сега постоянно ни носи в футробата си. А ние като направим най-малкото нещо заради него, се оплакваме, че много сме сторили. Никой не може да служи на народа си, ако не служи на Бога. Когато всеки работи да внесе най-хубавото в народа си, а именно разумност, честност, справедливост, приложение, народът се повдига. Не бива да ви разправям как да служите. то е натрапено. Но всеки да служи както разбира. Ако един човек работи за Бога, за да е немо добре, всъщност подкладката е личният интерес и той работи користолюбиво. В любовта всички са слуги, а в безлюбието господари. Сега ние минаваме от един стар порядък в един нов. И додето преминем, трябва да се научим да различаваме Божественото от човешкото, понеже и човешкото има привидност на Божествено. Сега сте строители на новото. Човек, като свърши работата за Бога, Минава в по-високо положение. Ще дойдем до големите противоречия на живота. Ние се съблазняваме в това, в което вярваме. Нашата идея за Бога не издържа. Значи не издържа вярата ни. Ако ние слугуваме на Бога, какво има да се плашим? Бог е незаменяем. Когато дойдат изкушенията, кажи, ще служа на Бога. Нищо повече. Прочетете 112 страница от Тома Доброто оръжие. Нали е казано за страшния съд? Идете си, не ви познавам. Да те познава Бог, значи ти да вършиш волята Му, да Му служиш да станеш съработник на Бога. Божият път е най-лесният. Там има методи. Най-мъчно е да грешиш, защото ще плащаш. Писанието казва Делата им ходят след тях. Като работиш за Бога, то като тръгнеш за другия свят, делата ти ще тръгнат след теб. Новата идея е слугуване на разумното начало, слугуване на цялото. Ти няма да носиш на хората свои блага, а както почтенският раздавач носи чужди блага, така ти ще носиш благата на Бога. Ще кажеш. Моята длъжност е да нося писмата на Бога. Като държиш Бога, ще успееш. Бъди готов да работиш за единия, който е създал света. Когато човек реагира на божественото, идва реакция. Идват болести и страдания. Който е в полка на тъмнината, да отиде да се запише в полка на Христа. Тогава ще бъде уволнен от служенето на тъмнината. Запишете се в полка на Христа. Подписът ви трябва да е на Христовия език. Ако всички духовни хора решат да изпълнят волята Божия, Светът ще се оправи. Ако всички постъпят така, то Царството Божие ще дойде на земята моментално. Рано или късно, хората ще преминат по пътя на пълно самоотричане и отдаване на цялото. Законе, когато трябва да се извърши едно Божие дело, то ако първият не го извърши, ще се възложи от небето да го извърши втори. Ако не го извърши и той, ще се възложи на трети и тъй нататък. Докато десетият непременно ще го извърши. Да се чака. Онези, които са определени, ще дойдат. Нали Христос казва, Овците, които ми е дал Отец, ще дойдат. Овците са готовите души. Те ще дойдат всички. Вярно, че има едно противодействие, но сега то сравнително е по-малко. Когато човек работи за Бога и Бог работи за него, тогава иде благословение. Сега Бог работи за нас, а ние не работим за Него и така създаваме своето нещастие. Има закон. Не можеш да възлюбиш Бога, докато не работиш за Него. Само да изричаш думите да любим, да любим, без да ги изработваш в дело, означава един безсмислен апел. Добри пожелания, но пасивни. Трябва работа. При работата за Бога, човек ще приеме любовта. Работата е приложение на любовта. Черната ложа е заблудила хората и те работят само за себе си, уреждат своите работи. Така, Човечеството е влязло в стълкновение с Божественото в себе си.